Hej hej Det var en dejlig sang at starte med, var. Det var blø. Med tænder Og øh, der er en dame her, der hedder Kvinde, kan også. Kvinde En pige, der hedder Tina Tina Tina Brixen, som har skrevet Hvornår I er tilbage fra sommerferie? Ja yeah. Vi er jo ikke rigtig gået på ferie endnu Ja, det er muligt, det har lyttet sådan i løbet af ugen Og det skal ja. vi da naturligvis beklage som de første ja. Men men vi er, til... men Lad os nu se, om der Men vintertiner mener Altså, nu vi går på ferie den 15. Ja. juni Og ja. er tilbage igen torsdag Den, jeg kan ikke huske, hvad den hedder Men det er den første torsdagen på Skanderborg Festival Det er den anden torsdag I august, i august. Okay. Det er også den weekend, øh, hvor efter skolerne starter, tror jeg hvis... nej, øh, vi skal starte med at sige velkommen til programmet. Velkommen til programmet. I dag er Jens Berengård-Poulsen. Filosofen er vores øh, gode ven og øh, øh, relationsmedlem, filosofen, Karsten Holt. Mm. Vores, vores gry, vores egen lille gry. Vores relationsmedlem, gry. Som I, øh, har fået en, en stor reklamekontrakt med at reklamere for noget hårdt. Ja, fordi at øh, Gry har jo helt krøllet hår i dag. Hun har sat det op til nærestreger, ja, ja. som jeg har sagt i gamle dag. Så er det min fars fødselsdag. Tillykke til din far. Tak skal du have. Og øh, så er det i dag, at DR Update startede. Der var snydes kanal på internetet. Tillykke til DR. Og de startede med noget af en øh, basker. Jeg ved ikke, om du hørte radioaviser igennem morgen. Nej. Øh, at øh, de alle refererede til det er Update, som havde nyheden om og hold nu fast, Hold fast i et eller andet, fordi det her det er en nyhed, der vil røde. Altså er Update starter i dag. Og de og har startet til, at vi skal starte med en solnyhed, og det kan jeg godt forstå. Mm. Det er det samme, som de gjorde nyhedsavisen, hvor de Det var så ikke nyhedsavisen det er lige meget. Arh. Men den her, den trækker til noget. Hvad er det? Er du klar? Ja, Fjern musikken. Det, det, det, det, det, det viser sig. At det helst... Man spørger, man spørge. Det var, inden du siger det er, det, er den virkelig god? Ja. Hold fast i noget, fordi det vil ryste dig. Det vil ryste dit verdensbillede. Hold fast i bordet. Okay. Det er opdateret har fundet af at visse.. helse. Nej, nej. sker vi? Du... Ja, præcis. Ja. Du må også ikke få skrevet på dig at opdatere og se den. Ej, nej, den nej, er citeret overalt. Det er det jo sit. Sidt, sidt, Nej. Vise helsekostprodukter. Ja. Virker ikke. Nej. Det er rigtigt. Nej, nej, nej, nej, nej. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Nej. Er det ikke det der er noget om nu? Det er det der er noget om nu. Nej. Det er det der du må på det at opdatere. Uh, det vil sige, at hvis, de ting, hvis du går ind i sådan noget uh, helseurten eller, noget, eller uh, knopblomsten, eller sådan noget, ikke? Tehuden. Ja, ja tepotten. Noget af de ting, du køber, de små hvide plastik, der vil du være reelt ude for, at du spilder penge. Ej, hvad er det sindssygt. Det var jeg slet ikke klar over. <laughs> nej. <laughs> hvis de, nej, hvis nej, det Nej. Nej, ud, nej, nej, nej. så vil folk jo lade være. Det er sammen med, vi fandt ud af, at astrologi ikke virkede. Eller ikke? Altså, Altså. Hvis... <laughs> altså ja, ja. nej. Ej, jeg ved ikke, om jeg vil have undvært at høre den historie, fordi jeg mener, så... Verden ryste. Lige pludselig, det er sådan, der er 11. september, og der er sådan store ting, og så den her dag. Ved du hvad, været i går, Hvis jeg er lidt træt i dag, eller ikke, hvis jeg er, jeg er mega træt. For jeg kom hjem klokken halv fire i nat. Det er ligesom David Letterman. Efter har have været til... Aerosmith i Randers. Ja, ja. Og så er der sikkert nogle, der tænker... Der er så mange ting i den sætning, som, som strider jer. Nu skal Randers have en tur, Smith, men jeg vil Randers. sige... Tillykke til, til Randers med, med den her koncert. Det var rigtig godt. Det var godt at afholde. Det, det var Hudson Park, parking. Det var i Essex Park, Park. Ja, der stadion. Og øh, det, var, det var faktisk helt fantastisk. Det var en sinds, det var en fantastisk koncert. Et godt stadion. Det hele, det var godt. Og Cerberus stod på sikkerheden. Jeg havde hovedet på, at jeg kunne sige noget grimt om. Nej, selvfølgelig ikke. Det Det var bare godt. Så vi skal lige høre, det nu, at når de ikke spillede i går. Mm, ja. Eller hvad? Du havde en god tur <laughs> til det, det var rigtig godt. Det, her, det, var, det er ligesom, hvis man reelt bliver rørt over at høre nationalordinen. Pludselig bliver man helt skuffet, fordi ja, der glædede man mig lidt til at høre noget. Det var godt. Det var en god vint, tak. Det er jo altså, okay, Vi, det var det, lort, det var det, vi altså, skal være helt ærlige med, med, med ikke? så var det, Det startede med 6-7-8 hits. Ikke? Ja. Og så gik de ned nedad derfra, fordi så skulle de lige vise, at de kunne spille blues. Ja. Og det skal de ikke. Og lige sådan lidt Rolling Stones-team. Men det var sindssygt godt. Det var rigtig godt. Det var det. Det var en god aften i går ja. i, uh, i Randers. Og, og fortæl lidt om Randers. Og så er jeg selv Thomas Trevo, ja. som jeg uh, faktisk meget godt kan lide. Han, uh, vos, han gav fire stjerner, så må han have været svært begejstret. Så, så det var meget sjovt. Må jeg fortælle dig om uh, det, man. Yeah. Jeg var ved at blive hyret til en reklamekampagne for Randers? Ja, det var det meget. Øhm, I Randers øh, havde man igennem noget tid øh, vokset med det, man mente var et dårligt rygte. banden. Ja, dem som havde jo... Været, øh, havde været det, det mest markante indslag. Og øh, så ville man gerne have et nyt, og så havde, det var den foranværende borgmester, de havde sådan en venstre der havde siddet der siden Første Verdenskrig. Ja, det var ikke ham, den unge der. Nej, det var ham, der forpudede min vej mod millionerne, så havde unge. de jo hyret to øh, reklamebureauer fra Aalborg, hvilket, en meget, du tænker reklamebureauer så er det naturligst, at søge hen Aalborg. Ja, naturlig. Og de har så begge to kommet med et koncept, og jeg, uden at vide det, var jeg, var jeg faktisk en del af ingen koncept, øh, som... Øh, og det viste mig så bagefter efter, de havde solgt det, øh, at det var en kampagne, som hed øh, Anders som Randers. Og det var sådan set det. Det var konceptet, ikke? Øh, og så skulle jeg øh, selv lave sådan noget PowerPoint-præsentation, som jeg så den rigtig fed, hvor jeg stod ude ved sådan en vindmøller. Hvor kan du lige dig? Er der kage her, uden at jeg har fået noget? Er der kage, uden jeg har fået noget? Ja okay. Filosofen sidder og spiser kage, det er da mærkeligt. Ja, det er da egentlig sjovt. Er vi ikke? Nå, nej. Bare fortæl lidt. noget okay. med noget vindmøller. Ja, og så skulle jeg stå ved nogle vindmøller og sige noget om Anders og så videre, ikke? Ja. Øhm, det viste sig så... Ej, Anders, du skal ikke tage begge Hvad viste det sig så? At øh, den kampagne, jeg havde øh, slået... Mm. Mange, mange tak. Det var et meget lille stykke, jeg får. Det var tørt. Det er ikke særlig godt. Det er et meget lille stykke kage, jeg får. Er det en tørkage, eller Ja, mig? det er masserin. Nu så er der lidt kaffesmulde ovenpå. Mm. No. Jo, den kampagne, som, øh, som vi havde besejret med som Randers, mm. det var en kampagne, øh, hvis øh, hovedbestandet bestod i, at Roger Moore skulle have det, der hedder appearances i Randers hen over sommer. Ah. Og det ville koste omkring 1,5 millioner at få Roger Moore til at komme øh, og vise i Randers. Og der havde jeg med Andersom Randers kampagnen vippet det her pinden. Mm. Og jeg glæder mig som en lille barn, ah, for jeg skulle også have nogle millioner. Ikke? Naturlig. Øh, og min tekning til Randers er er minimal. Stor. Øh, jamen, jeg, ah. jeg har bare været der engang. Øh, men så var det, at ham, den nye borgmester, ham der gymnasieeleven fra Sadomgrad, det var Sadomgrad, der havde været siden 1. verdenskrig. Mm. Så kom der en ministermand fra gymnasiet. Ja. Og det allerførste han gjorde, det var at sige, den kampagne, den der vi slet ikke brug for. Vi opretter særbrugsbanden igen. <laughs> men du har altså været i Randers. Ja, og det var godt nok. Mødte jeg også prøvet i dag? Næ. Vi skal lige have ordnet det, at Jens, du får nogle bedre op på hjemmesiden. Yep. Jeg har i dag. Med tak til Danmarks bedste bilblad Bilmagasinet Er vel også det eneste Der er jeg også et andet Men det er det vi kan nævne Auto Biiiit Rigtig dårligt blad Men Nej bilmagasinet Det er det eneste rigtig gode bilmagasblad i Danmark Spor det mig Prøv jo her. Vi øh... Det lyder umiddelbart ikke som et spørgsmål Vi skal lave en artikel Om den nye Audi A8 Ja Vi har den hele ugen Ja. Kunne du tænke dig at køre en tur? En tur. Så sagde jeg at det. Kan du edder på der med regne med Morten, som journalisten hedder, ikke? Ja. Så jeg var ude i to timer i formiddags og køre i den nye Audi R8. Jeg, jeg har aldrig siddet Jeg for Regen, men jeg har aldrig kørt selv. Men jeg har prøvet København i 11 en gang, men det var det var også godt og sådan noget. Men det her, det er det synes jeg nogensinde har fået. Verdens. Og det siger jeg ikke bare, fordi jeg har fået lov til at køre den her. Det er klart, hvis man havde fået lov til at køre en Lamborghini eller et eller andet, og så havde jeg kun... Sammenlige det med noget, ikke? Men nu er det en Fiat Punto kontra Audi R8. Og der vælger jeg klart Punto'en. Nej, R8'eren. Ja. Fordi den er længere. Ja, men nej. Prøv Hvis du har 2,3 millioner i stedet. Ja. du er typen, der lige har 2,3 millioner. Mm. 2,5 hvis du også vil have lys om i motoren. Så øh, Først, det skal Og lyst. det er opdaterede BO-anlæg, som jo er i den, ikke? 2,3 er det uden lys. Den. Nej, altså, så er det uden lys i, hvor motoren ligger. Den ligger bag 200,000. Og det er et eller andet med. Nej, så får du det og så øh, plastikken inde nede i motorrummet. Nå. Det får du som kulfiber. Selvfølgelig. Ikke guld. Kulfiber. Guld. Guldfiber. <laughs> ja, kulfiber. Var det øh... ikke dem, der var vent til OEL. Det var kulfiberen. Ja, kulfiberen Kan var. Ja. Kulfiberen. Ja, den er stor. prøv prøver her? Øh, vi prøver at lægge nogle billeder op af Kunne den. Kun jeg her spole tiden tilbage, så vi er Og den er. Ej, nej. Og så skal man da også læse bilmagasinet på tidspunkt. Fordi elablæseplan. Øh, Men her en sang om en anden bil. Ja, men det skal jeg godt se nu, det var måske det valgplaceret. Nice. Det er Janis Joplin, yeah. som du har valgt. Ja. Yeah. Og Mercedes-Benz. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me A night on the town. Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Work tired all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Det her, det med hvis Eversmith er noget lort, så er det der er også noget lort. Synes du? Ja, det synes jeg. Hun har lavet mange gode nu, eller nej, eller... Det er bare sådan lidt, det er fra en anden tid. Kan du følge mig? Jamen, øh, det vidunderlige ved Jens Joblin, er, at hun holdt sig i sin egen tid, hvor Eversmith ikke kan dyse for at mødes ind i det 21. århundrede. Det er du så helt ret i. Men jeg vil bare lige sige, bare lige kort, fordi... Der er, nej, jeg, er ikke noget mere partæs end 60-årig, men der spiller ej, lige meget Og ej, også Bob Dylan. Og, den, og jamen, også Van Mojse og sådan noget. Du, du har helt ret. Øh, men i går, det er i Randers. Ja. Der øh, sad... Jeg glæder mig, Jens, jeg glæder mig til, at Anders kommer hjem. Anders Breinhardt, kan du huske ham? Ja, yeah, flot rødhåret fyr. Men yeah. han kommer nu, fordi så altså, sidder vi i det her område ved det her... Øh, lige ved siden af St. Tøfting, faktisk, ikke? <laughs> yeah, yeah. Og nogen med rigtig mange tager ved siden af ham. Yeah. Ved, og, og nogen. Nej, men der var rigtig mange BVS-fruer. Ja. Yeah. Øh, firma, enker, hvad fanden ved jeg, i Randers, der var til koncert. Yeah. Og det er ulempen, og, og nu bliver jeg sur og lidt indbrændt. Øh, koncerten var fantastisk, stadion var fantastisk, folk der var der fantastisk. undtagen lige det afsnit, hvor vi sad. Det var altså der vi fik billetter til. Mm. Det er bare øh, folk på 55-60, som ejer et øh, tort-ølddepot i sted i byen, har øh, Gardnerforretning, Lis Mode, frisør Annette mm. og hvad de ellers sidder. Ja. Øh, og, og så er jeg, sidder man så i det afsnit, hvor at, at stadion, hvor folk ikke aner, hvad jeg jo er, men fordi, at de har betalt 7.744 kroner for deres VIP-billet. Så skal de sidde der, for der er Grødløs Kof og Marie <laughs> der var Og læderbukser. Der var læderbukser er færdige til overvægtige kvinder. 40 plus deroppe af. Stop med at tage læderbukser på. Og kobolt læderjakker. Det stopper nu. for Gundbrit. Men når det er sagt, ja. så var det... En skøn koncert. Fantastisk koncert. Fantastisk stadion. God gode mennesker. De, jeg sad seriøst. Der var... Nej, men... Jeg, nej, det skal jeg ikke. Kan vi afreagere om et lidt øjeblik? Dagens programoversigt i de sorte spejder på B3. Mm. Øh, der er flere, der har skrevet ind nu, at øh, Dømruks største byggeblad, det er i hvert fald V-MAX. Ja, hvis man har en gammel, ødknæpet Opel Kadett med alt, alt, alt for meget ekstra udstyr på, så er det sikkert fedt. Men hvis man interesserer sig for rigtige biler, altså biler, man kan købe nye biler, nyere biler, teste af alle forskellige slags biler, så er det altså bilmagasinet, man skal købe. Er det rigtigt? Øhm, jo. Vmax det er sådan noget set, øh, T. Hansen, <tryk> ikke der er noget galt i det, men mm. øh, bilmagasinet, jo tak. Vmax, nej tak. Øhm, jeg kan bare godt lide de der... Øh... De der svenske blade med biler fra 50'erne. Ja, nemlig. Ikke sådan en klassisk, hvor det ikke er sådan noget... hør, en bil er flottes når den står, som den født, uanset hvilken der er. En Mitsubishi Lancer er ikke fed med hækspøjler og alle mulige gøl, som man kunne købe rigtig billigt til. hans Jeg er ked at sige det. En øh, Citroën X Sport, for eksempel, ja. dengang jeg øh, var ung, der var det. Den en Fiat Uno øh, Turbo var jo de helt vilde. Uno Turbo kom lidt før den anden. Det er ligegyldigt. Men den blev jo født som en lille rap djævel, ja. Alt det der andet. Altså, det er flot, når folk de gejler deres biler. Altså, med respekt for bilens design. Men alt det der andet. Lorde gøjl. Glem det. Eller, øh, Nej, men er det... Er det nej. Jamen, jeg tænker på den der øh, Fiat... Øh. Multiplay. Nej, den der, der er været. Den der har... Det, det Dublo? Doblo. Øh, Doblo, Doblo, ja. Den vil jeg godt kunne style. Altså, det kan ikke blive værre. Nej, det er nok. Det er, det er sådan en eneste bil. Men uh, sådan en gammel bil fra, fra midt 90'erne. Altså, Jens, du har en Golf Vr6. Det er jo ikke nogen her ved. Som Ej, er fra 94, ikke 94, 94. 93. 93. Nyere bil. Den står helt smuk, som den blev født. Tak. Jamen, det gør den. Øh, for, at der er nogle mennesker, der ser godt finde på at sætte et eller andet billigt kit på. Ikke mig. Ej, op, men Hvis man ikke. havde sådan en Audi vr også så skal den bare have ekstra kit på. Nej beholden den, som den var født. Nemlig. Klart, hvis man har en Master 323 f <laughs> som ikke er særlig kønt, så kan de lidt på et par vel også gøre det, uden at man skal have et eller andet, en dragevinge eller en Airbus 380 vinge bag på bagageklappen. Altså. Hvis man sidder i øjeblikket og overvejer, at jeg vil godt til på noget ferie her, og tænker, hvorfor tager jeg ikke til korfu? Øh, jo, lad mig gøre det. Og så er man andet på Kofu og tænker, jeg vil ud og se mig lidt omkring, og så vil jeg at lege bil hos Helga Holiday Services. Så kan man kun lege fiat doble -er. er det rigtigt? Ja. Det skal man ikke, så. Men ellers skal man bare vide, at man går gå ind til I dagens program i dag, Anders Lund Madsen, fortæl, ja. hvad det er, der skal ske. Det, der sker øh, lige nu, er jo, at du har fortalt om Aerosmith, og at du har kørt i øh, Audi. Ja. Så skal du øh, kaste op ned i spand. Nej. Okay, så er der en elrocke, øh, et hængeparti med en elrocke. En tvivllig mand, øh, kvarteret tvivllig, vi de skal ringe op. Ja, og så er der en oncolog fra godmorgen Danmark, som er ved at være lidt øh, vellaget. Ja. Øh, men han er stadig god, fordi han siger, vores syret. Og så er der øh, en meget alvorlig hængeparti med vores øh, godven Kasper fra Ty, som er som i morgen. Øh, ja. Jamen, han var her i går. Ja. I morgen er han har også, i det vi jo sender fra Aarhus, øh, på grund af sukker. Det for DR's dejlige lokaler i Aarhus i ja. det er i Østjylland. Ja, mm. og asbest. Og så øh, i den forbindelse har vi jo lovet Kasper en, øh, det man nu om dagen kalder en datum. Ja, det er rigtigt. En ja. aftale. Og det er jo her, vi nok er nødt til at vende os mod lytterne. Mm. Så er der Kristoffer øh, Meiner, øh, p som jo til synlænden er i Rostock. Det skal ringe og høre, hvordan det går. Ja. Så har jeg lovet at give en forbedret version af Vikingsketchen. Ja, tak. Prince og Fødselsdag. Derfor vil vi godt i dag, i det her program, spille den helt nye Prince single, der hedder Guitar. Den spiller vi en klokken af fire. Fedest. Og så er der folk, øh, vi ikke vidste, at vi skulle have i dag, Claus Bondom i dag. Ja tak. Og det var bare første time. Åh, ah, hvad? Så Lars Mikkelsen og Sønne Rikter, de har åbenbart begge to levet før. Ja, men Sønne Richter har levet før, hvor hun var 200 kilo ikke kunne rejse sig. Men Lars Mikkelsen har nu også levet før. Åh, som hvad? Det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Klynk og Indkom og Huxi slikker mus. En en lille, lille, alle, alle kigger spørger nu. Lille, en lille overraskelse. Men det gode er, at øh, ved vores det er at der står en masse ting her, men alle indslagene har vi fortalt, hvad der skal ske nu Kan jeg følge mig? Mm. Det er mere. Nej. Måske næste gang, altså i morgen og fra fremtid. Folk vi skal have inslaget Folk, vi ikke vidste, at vi skulle onsdag dag. Så vil vi ikke vide, hvem det er, før vi skal lave indslaget, fordi nu har okay. du sagt det er Claus Spondor. så altså, følge mig? Ja, Så skulle jeg bare ikke have læst Claus Bondom. Nej, nej, nej, men så er det bare bed, det ikke står. Der. Jeg blev også forvirret. Der Jens jo. Så jeg skal lave en, en oversigt, hvor at, øh, man du, ikke fremgår, hvad vi skal lave? Du skal lave det, der hedder en oversigt. så skal lave det, der hedder en, en menu. Så, så skal han have en oversigt og et rigtigt oversigt. Yes. ja. Okay. Og vi ja, har det så det også tillidsbingo. Det har vi også. Og så har vi Interpol med... Øh, og så skal vi også lige tale om en lille ting, andet, som jeg ved, er øh, noget, der måske kan uh, splitte op i to. Christiansborg, Folketingets hjemsted. Ja. Øh, vedtog jo øh, i går, at... Holde, tilladelsen til at ryge på Christiansborg ja. øh, hvis bare man går ind inde på enkeltmandskontorerne ja. øh, så de små vietnamesiske ringkøringshjælper der godt må få en lille lungkraft ja. øh, hvorimod alle andre i hele verden eller Danmark nu fra 15. august jo ikke må ryge længere Nogle steder. på offentlige steder men man må godt i Folketinget. Men i Folketinget eller på Christiansborg, på Folketinget selv øh, stedet, og det er jo primært rygerne her. Tænker, der er rigtig mange politikere der ryger øh, de har jo altså vores sundhedsminister ryger det gør han jo, og det er jo rigtig voksen og moden, at man øh, magter ikke selv og... og, og ja, godt. Men i hvert fald øh, Ej, man synes siger... jeg, det er interessant, at vi har at gøre med nogle folk. Der vi, mange har talt om, jeg har selv været lidt på, at nu må det jo høre op, øh, at, at ja, jeg røg jo 24 år, ikke? og så holder man op. Og, og jeg det er dejligt, at der ikke bliver røget indenfor. Jeg skal også stoppe, det sker der men jeg synes måske, at man lige skulle tage og, og, og, og i sin magtfuldkommenhed og, og hilse lidt ned, når man ikke nej, når man godt kan bestemme, at alle andre kan, men ikke magter Det er helt seriøst, spar Langballe og det har ikke noget at gøre med, at han er fra Dansk Folkeparti det har Jamen noget det at, gøre, har at gøre med det alligevel man er imod alle mulige andre mennesker ja. montan sig selv, men man vil være med til at stemme øh, jeg ved ikke, om de har stemt for loven, trods alt øh, men, men det tror jeg faktisk ikke, de har men, men vi, vi, vi må ikke ryge vi laver alle mulige forbud jeg ved godt, det er lidt det her, men du har helt ret. det, er Ej, sådan det, et... det stopper. Så må Lars Lykke og Flæskebjerg 1-5 er der inde i Folketinget. Man må godt sidde med overknuder helt inde i låret. Ja. Og ryge. Ej, vi har må godt ryge, men danskerne må ikke ryge. Nå. Jeg har lige været nede på kloven, der ligger nede på Nørbro et værtshus. Ah. Øh, som fra 15. august ikke må ryge, fordi det er over 40 kvadratmeter. Og det er et værtshus, der ganske givet ikke vil overleve særlig længe øh, uden at ryge. Fordi alle dem, der ryger, de ryger i hvert fald 6, 6 Øh, og, øh, og de vil så sidde hjemme og ryge deres bøjler. Øh, og for mange af, af de folk, der sidder der, der er det jo, der hvad de har gået ud til. Øh, det er jo for at være sammen med andre osv. Det er så ikke gøre noget. Det kan de så stadig på Christiansborg, varmestuen. Øh, der kan huslov de, stadig få lov at ryge videre. Skulle man stille trøppe op den dag Harp på på Jespelangbal og de andres øh, ordførers kontor. Okay. Og så bare ryge. Jamen du må jo gerne. Du må godt gå ind og ryge, bare det enkelt hans kontor. Øh, men det er bare. Altså en, der må ryge i gangen? Jamen nej. Det er bare, at hvis du har et kontor selv, og det har de fleste på Christiansborg, politikerne, mm. så må du ryge sig til også vel. Du skal bare øh, have mulighed for at lufte ud, så at inden at ringgangshjælpen kommer, øh, så hun, eller han, kunne får en midlertidig. svær. Ja, ja. Jeg synes, det er fair nok, at man ikke må ryge, faktisk. Jeg er helt søvrigt, jeg ryger selv. Jeg synes, det er fair nok, at man ikke må. Selvfølgelig er det fair nok. Men det her lokale her er under 40 kvadratmeter. Hvis vi fik en spiritusbevilling herinde, så kunne vi bede folk om at komme til der byen og ryge. Ja. Men den er jo at Altså, du bliver jo borgerfys, du ryger ja. Jamen ikke, hvis det er under fuck, hvad der har Det har øh, status af øh, værtshus. Det er ikke noget problem, det ligner allerede lidt. Det er sjovt, at øh, der er visse emner, som afføder, når vi snakker om ting. Der er visse emner, der afføder stor debat i form af sms og øh, ja. deslige på øh, vores mail. Og øh, der må jeg sige... Uh, og nu skal jeg virkelig uh, vælge mine ord. Ja. Mm, yeah. Autobild. Som er et konkurrent af bilmagasinet. Er jo også et godt bilblad, det er da ikke det. Uh, men de har jo ikke inviteret en ud at køre i en bil, jo. Nej. No. Så er det sådan lidt, som så man må sige, og jeg har lige læst, imens jeg kører, 266... På en lukket jeg... bane. På en lukket bane. Læs, jeg og bilmagasinet, der virkede det bare som et godt blad. Ja, det er det, klart, hvis man var ude og køre i en uh, Ferrari, Anders, hvad kunne du godt tænke dig at køre i? Jeg er glad for min mustang. Det er jo Nå, men... Øh, du... Hvis jeg skulle vælge, ja. så ville jeg tage, det skulle være den der, som, øh, som Brad Peter så købt. Jeg, mener, jeg kan ikke huske af. Altså den hurtigt den der øh, ja. øh, mm, Men hvis nu er så... autobilet inviteret dig ud og kører den, så ville du også synes, det var det godt. Det er jo godt blevet. Eller jeg blev inviteret i det. Øh, jeg vil ikke synes, det var så godt, fordi du blev inviteret, hvis jeg ikke blev inviteret med, så ville jeg synes måske, det var rimelig irriterende. Nej, ja, så... det er jeg, det, var, det, det er også fedt at køre alene. Det er en, en Bugatti, der var det. Nej, var det en lang fødsel. Øh... Må lige tør på knappen? Ja. Love og regler skal gælde ens for alle. Undtagen en rygning. Du var bedt mig at finde det frem. Jamen, det var det bare. Love og regler skal gælde ens for alle. Undtagen en rygning. Love og regler skal gælde ens for alle. Undtagen rygning. Love og regler skal gælde ens for alle. Undtagen en rygning. Kære lyttere, nu bringer vi en verdenssensation. Det du er det værste er med, at jeg Det at han ryger øh, sig rutter. Altså, man siger, kan det blive værre? Og så, ja, han lugter sig, sig jeg tager et advokat. Prøv lige at ja. finde den uh, historie på Nej, den. men hør. Kære lytter. Læg jeres ting ned, ja, hvis I er Please stay away from the workstation. Jeg vil nødt til at stå op. Er der biler på vejen, som lykkes det her program, hold ind til siden. Sidder du og læser en autobild, luk det lige Lav et s der, hvor du lavede. Lav et s -lør. Er de i gang med uh, en, en, en farveskyldning på, uh, på hårklinikken nede i Næstved, læg håret fra. Der er nyheder. Puk Elgård. Puk Elgård. Vender tilbage. Vender tilbage til tv skærmen Til TV skærmen i selskab med i selskab med vores allesammens tv-læge, vores allesammes tv-læge Peter Kortrup Geisling. Ja, hvad? Hans, vi være venlig at læse op, hvilken dejlig pressemeddelelse vi her i Danmarks Radio's presser, eller ikke vi, presseafdelingen, men deres presseafdeling har sendt ud i dag. Puk som prøvekanin i nyt program. Mange, mange ting i den sætning. Puk Elgård vender tilbage til tv-skærmen sammen med tv-lægen Peter Kortop i et nyt helseprogram på DR1. Er du klar, Anders, til selve brødteksten? Okay. At gøre danskerne sundere, det er Puk Elgårds mission i en ny række programmer, som hun er i gang med at optage sammen med tv-læge Peter Kortop -Greisling. Ja. Vores mål er at få den danske middel til at finde et fornuftigt leje. Vi skal simpelthen have danskerne til at motionere og spise sundere, uden at det dog er et program med løftede pegefinger, siger Puk Elgaard i den nyeste udgave af Billedbladet. I programserien, der kommer til at hedde Had det godt. Fucking god titel. Øh, skal Puk Elgaard afprøve en lang række forebyggende behandlinger. Hun skal blandt andet have amputeret sit hoved. Nej, det er ikke det, der står. Blandt andet skal hun have testet wellnessbehandlinger på Mallorca. <laughs> altså ikke Wellness i Skodsborg, nord for København, men Wellness på Mallorca. Det var det nemmeste sted, man kunne øh, finde det, det var nu, når det. man skulle spare i Danmarks Radio. Og hun har derudover også gennemgået et 90-dages program, der skulle få hende i bedre form. Lægen, tv-lægen vil afprøve et aggregat, som... Nej. Det tror, det tror jeg ikke. Nej. Men det er tilgængeligt det står det Begge pugsvinder... Og en anden læge. Penislægen. Oh, nej, jeg prøvede at lave en eller anden. Jamen, det er synd nøj. Men det var jo bare komme lige midt i noget, hvor med Pukken. Begge Puksforældre er døde af livsstilssygdomme, og derfor gør Puk Elgaard gerne en ekstra indsats. For at holde sig form. Skriver billedeblad. Okay. Snart kan Resten af Danmark, så gøre den kække tvær kunsten efter, når have det godt, får premiere på DR1. Woo! Uhuh, og så siger us. de, at, at der ikke kommer noget godt ud af den her fabrik engang. det er sådan. Man sidder og tænker måske, som äh, medieland i Betaler, og tænker, ja. hvad, skal der, hvad skal der egentlig blive det DR nu, når man skærer ned? Altså, ja. der er mange, der skal fyres. Ja. Uh, licensen bliver heldigvis ikke sat op. Alt det der. Hvad, oh, hvad, skal oh. der, hvad får jeg nu for mine penge? Ja, og kan man tænke nyt i sådan en krise Det kan man. Tror jeg nok, det bliver sat til vægs her. Vi finder lægen og øh, Puk. Og der er nu ikke direkte noget om, hvad lægen rent faktisk skal foretage sig på graven. Men måske han bare ligger navn til, at vi ved det ikke. Han er det med. Det også nok. De tager til mig i årgave på kurophold. 90 dage for at få Puk i bedre form. Ja, yeah. hold kæft, er det godt, man. Anders Lund Madsen, det er jo sådan at øh, i morgen der sender vi øh, dette program, det så der direkte fra Aarhus. Ja, fra øh, DR's glimmerne øh, faciliteter, det er Østjylland hedder det. Vi har øh, Soko live i studiet, fordi at Soko hun jo øh, spiller i Aarhus på Boxholm i aften og lørdag aften på Lokken i København. Og så lige siges, hun spiller også i aften et lille hemmeligt job i Herlev. Lidt uden for København. Der kan kun være 60 mennesker. Billetterne er solgt og sådan noget, men så hemmeligt var det arrangement. Mm. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Øh, og må jeg ikke også sige den her forbindelse? Jeg kan sgu lige så godt sige med det samme. Sige det der. I morgen, når klokken er 14. Ja. Der sætter vi billetter til salg. Eller vi gør ikke, men der går billetsalget i gang til Sokos nye koncerter i Danmark. Oh. Fordi hun spiller i Vega i København ja. den 18. oktober. I Aalborg Studenterhuset den 19. oktober. Og igen på Vox i Aarhus den 20. oktober. De billetter gå til salg i morgen klokken to. Vi ja. Via billetlugen.dk. Yep. Øh, vi nævner selvfølgelig også mere i morgen. Men uh, billetlugen.dk i morgen går vi lettere i gang til Sokos koncerter. Uh, tre nye koncerter i Danmark. I København den 18. oktober. Aalborg den 19. oktober. Og Aarhus den 20. oktober. Mm. Så hvis man ikke havde chancen sidst. for langsomt ud. Vi muligheden der i oktober. Det det der. Men det bliver uden cigaretter, så? Det bliver uden... Øh, på det, ja, det, det Det gør det da. Ja. Love og regler skal gælde ens for alle. Undtagen. Love og regler skal gælde ens for alle. Men... Love og regler skal gælde ens for alle. Det lyder seriøst som han for den ikke? Undtagen rygerne. Love og regler skal gælde ens for alle. Undtagen rygerne. Undtagen jeg... Christiansborg. Enhvervandskontorer. Men, Men når øh, vi så er i Aarhus i morgen. Ja. Anders, vi har et hængeparti med øh, vores ven Kasper. Ja. Som jo er 17 år, landvandselev. Og på mange måder et, et utroligt øh, venligt og øh, sympatisk menneske. Mm. Øh, han skal ind og høre koncert. Han har Charlotte med. Charlotte og ham med venner. Og øh, vi har lovet, at øh, hvis der skulle være... Vi jo ikke gøre det her til nogen... Dating uh, Korstog eller uh, uh, dating site uh, uh. Men er der en, der sidder derude og tænker uh, at, at de gennem uh, her de sidste par uger uh, Har lært uh, Kasper at kende som vi uh, På en positiv og sympatisk måde Og har lyst til at spendere et par timer i hans selskab Under koncerten uh, Så er der mulighed for det her Der er et billede af Kasper på hjemmesiden, ikke? Ja, det er sammen med mig Hvor I var på date i går Ja, yeah, og jeg synes det var rimelig hyggeligt uh, Vi var i Fils igen uh, Det var okay uh, ikke det fedeste, det har været, men det er øh, men, men, men, men det, man skal gøre, Anders, det er vel bare at sende en e-post en e eller en sms eller noget, ikke? Altså man kan æh, sige, til, at, til, øh... til Til herind til 12.12 /12 og, og satansøgning og så videre. Og så om øh, jeg så må sige... Det er jo det, jeg sidder og tænker over lige nu. Virker vores hjemmeside ikke hans? Jo, det skulle den da gerne gøre. Fordi du vil uploade billeder, den ikke virker? Nej, men det er ikke okay. Nå, så det... Øh, er du er, er seriøst? Nej, det, man kan godt uploade billeder og hjemmesiden. Det men den virker bare ikke, Okay. Det er TVD'en, der nu er gået ind og hacket sig ind på vores hjemmeside. Vi kan ikke... Men øh, hvad var du ville? Jeg vil bare ind og se Kasper. Nå, men det er jo lige meget, du har jo ham i virkeligheden. Nå, men bare se, hvad der stod ind på hjemmesiden om, og være lidt tjekke. Det er derfor, den er nede, fordi alle er inde og se ind sig Kasper naturligvis. Han er en flot fyr, og øh, han er også en meget, meget rar, mand. Øhm. Og man kan sige, det der er det interessante her, og det heldige... Mm. For, for den, der tager på med Kasper, det er, at man jo kommer ind til... at gøre er på koncert. Det eneste måde, man kommer ind på, Altså hvis man ikke har billet, det er ved at være ind med Kasper. Og det skal man selvfølgelig gøre, fordi man godt kan lide Kasper. Man skal ikke gøre det bare, bare for, for at udnytte det. ham Nej, det på det også. groveste. Fordi han er typen, hvor man godt vil kunne sige, at han er det gode, jeg vil lue af med ham. Nemlig. Det tror jeg. Skal jeg have, hvis, hvis der er noget, han ikke kan lide, kan man lige skal være opmærksom på, at han måske godt kan blive en uh, kendebroden. Men det går hurtigt af. Jeg kan sige så meget, at hvis du lytter med til vores program i morgen, uh -huh. så vil du få en oplevelse ud over de sædvanlige. Det håber vi da. Det. Ja, det tror jeg, det bliver. Jamen, det Helt tror vi bestemt også. Vi, vi har, øh, har selv for Bornholm det her program. Dengang vi kun var dig og mig. Ja. Yeah. Før at man skulle have alle mulige andre med. Men okay. Det er, vi er jo synes også snart alene igen. Lad det nu ligge. Men de gange, vi har sendt ud af huset, ja. ud af de trygge rammer i den fine derby. Ja. Så øh, har det altid været noget, noget, noget, noget særligt program, og det er positivt med det. Ja, Så jeg tror godt man kunne regne med, at i morgen det de sorte spejder, som du lytter til lige nu, helt ekstraordinært. Spørgsmål, ikke? Jo, og må jeg sige noget, inden vi går til indslaget med Årens øh, morgen? Ja. Øh, Peter Paul Greisling. Som jo altså... At bagmand bag øh, det nye program Halvot, ja. ja. øh, som starter her i august, øh, er også, viser sig nu, bagmand, og det har jeg jo haft fornemmelse længe, bag meget andet, øh, blandt andet. Og det hvis du har det nye nummer helse, ja. så fremgår det, at han står bag DR's helt nye sundhedssatsning. Hvis man læser bladet helse, så står Peter, han har udtalt, at han står bag øh, DR's nye sundhedssatsning. Og i den forbindelse oplyser han også, at en af DR's vigtigste samarbejdspartnere er netop bladet helse, der som opfyldning på et af DR's sundhedsprogrammer for eksempel vil kunne tilbyde seminarer, foredrag eller velvære weekendophold, hvor en diætist eller andre professionelle inspirerer og præsenterer konkrete værktøjer, så man kan lægge sit liv om til en sundere og sjovere hverdag. Og så tv-inspirerer, mens helse giver de konkrete værktøjer. Det er lidt af en drøm, der går i opfyldelse, hvis direktionen siger god for det hele, smiler tv-lægen for det kan ikke gøres større og bedre. Det Kære, kan... lytter. Hvis jeg var dig, så vil jeg gå ned og købe en Apple MacBook Pro-computer lige nu. Det er ikke reklame der, det er simpelthen bare fordi, at i vores lille program her, snakker vi om computerne, og så kan du købe MacBladet, hvis du køber det. det rigtig, så ja. i samarbejde med dem, der har vi altså lavet det. iPod, iPod, iPod, iTunes, iTunes, iTunes. Og vi er rigtig glade for, at Apple MacBook... Bro, Pro, Pro 15-tommer, 17-tommer. Som jo lige der i går lanceret en ny model. At de er så glade for, at, at de uh, følger op på vores historie her i programmet. Ja. Og det. den forbindelse vil jeg også sige uh, tak til Audi for den af fire stesen jeg har fået af dem. Trøm. For at nævne dem, øh, og det er fordi, jeg stiller op i Audi-bladet. Men det er synergien mellem programmet her og det, jeg har fået en bil. Og det, det har også givet dig en sundere livsstil. Det har givet mig en meget bedre livsstil, og køregladen er kommet tilbage. Men vil du høre lidt mere? Jeg efter ni år med 400 udgaver af Lægen Spor, man fatter ikke, at det er så mange, men det er det altså, øh, mente Peter Gordop at det var tid at stå op og tænke sig om. Og nu siger han så, og det er det, andre du måske også kan lære noget af. Var det det, jeg ville med mit liv? Og skyldte jeg ikke også seerne og præsentere dem for noget helt nyt? I dag er jeg glad for, at jeg fik muligheden for at skifte kurs. Den erfaring vil jeg gerne give videre til andre. Med andre ord, giv dit liv et service eftersyn. Hvad <laughs> er det? var ja. Hvis man... Nå, det var lige din sidste ting, så skal, vi, så skal vi slippe det for den her gang. Men jeg kan love, at vi vender tilbage til det, fordi der virkelig der er mange oh, ude på... Oh. Oh, yeah. Det var den, jeg ville have. Ja, men nu skal vi høre. Jagten, og det her, Anders, du skal høre efter. Jeg hører virkelig efter, jeg lover det. Fordi der er altså ting, du også... Det er, jo, det er jo noget ligesom med vente godt, at læger på et eller andet tidspunkt i deres liv, <laughs> så er det ikke nok bare at pille ved kroppen. Nej, så skal de også begynde at pille ved hjernen. Her nu skal jeg, jagten på det perfekte liv er lige ved at tage livet af os. Men måske er det ikke så vigtigt at stræbe efter at få det samme som naboen. Flere biler i garagen, kunst på væggene, sommerhus, villa, rejser, børn og børnebørn. Og bemærk her, hvordan man let og elegant får gjort børn til en forbrugsgod. Hvis det blot giver stress, og i virkeligheden slet ikke er det, som du enderst ender har lyst til. Et service eftersyn af dit liv vil hjælpe dig til at finde ud af, om du er tilfreds med dit liv, som det er, eller om det er på tide at kurs. Mm. <coughs> Anders, Det er jeres nye sundhedspolitik. Og det kan også være noget med nogle kommuner, der konkurrerer. Man skal holde op med at huske først. Undskyld, undskyld, undskyld. Det var for godt at spille den bare ikke ved. Det var også. Det var men øh, hvis de sender Ugly Betty eller en eller anden lortserie på tv2, så er det da godt, at man kan se noget andet også. Hvis man ikke har lyst til at se noget med helse. Helse? Hvad er du helst se? Helsing-magasinet. Et Jeg vil Jeg er tage til helsemagasinet. Hvad vil du helst? Æh, læse en nummer af helse, eller bliver opereret rådbehandling uden bedøvelse. Rådbehandling uden bedøvelse. De to. Kære lytter, øh, ikke særlig langt væk fra, hvor vi sidder, eller særlig langt væk fra Danmark, det kan være en publiceret skænd, så er det rigtig langt væk. Men, ja, ja. Men, men hvis du sidder og guesser, så er det delvist ikke langt det, væk. Det er vores nabo, kan man sige. Det er vores naboland. Det er nede i... Tyskland. Tyskland. Ja. Byen, der hedder... Orsdagen. Eller Heiligendam. Heilig. Heiligendamm. Damm, som øh, ligger i Nordtyskland. Det må man sige. Der øh, er vel cremen af international politik. Og cremen af international... Øh, Beslutningstager. Og mere Og cremen af rigdom. Og ikke mindst cremen af Europas virkelig autonome miljø Ja, og også cremen af Tysklands politi. De er til stede. Politiet vil give ophør hørte vi i nyhederne lidt tidligere, på grund af alt det, vi har lavet der. Det er sådan, at man har hørt nu, at øh, demonstranterne er begyndt at tage kastet med kartofler med faberbladet i. Ja, og det er jo en, det er en ny variation af Niveau-trækket, mm. hvor man øh, giver franskbrød med glasgør i. Til heste. Og elefanter. Og ja, elefanter og, elefant og kaminer. Flotte idioter. Ja, virkelig flotte. Rigtig flot idioter. Men øh, det er også noget, man kan altid omrejse en cirkus, det kan man altid kaste over. Men også flot idioter og kaste kartofler med barberbladet i. Ja, øh, øh. der er jo 16.000 betjente, der er nu bedt om forstærkninger, så nu kan vi sikkert nok op på 86.000 betjente. Og jeg må, og må sige, at øh, man så jo Greenpeace og de andre organisationer mm. sige, at det var slet ikke meningen, at det skulle gå sådan her af det er godt. Igen har I vist, at, øh, at I bare ikke kan styre det. Helt seriøst. Der må være noget selvjustitse. Hey man, no. Det mærkelige er jo, at det er en biotop, ligesom du har for eksempel en mose, mm. øh, hvor der lever nogle fluer, øh, og så har de nogle larver, der lever noget vand og så videre. Der lever de af hinanden i forskellige fødekæder. Så har man også inden for international øh, politik fødekæder, hvor du har nogle politikere, der rejser rundt, nogle politikere, der beskytter dem, og der er nogle øh, autonomen, der angriber dem. Uh. Og, det, og det, de, lever, de var i øh, Genova for nogle år siden, hvis vi husker, De har været over i Kanada uh. Rundt. I, man tror du ikke grundigt, at de accelererer sådan her, det er fordi, at de øh, demonstranter, de hardcore demonstranter, altså dem der ikke vil demonstrere fredeligt, ikke? Ja. at øh, ned i Tyskland der, der har man jo til sydenland lavet et forholdsvis svedigt, øh, se med deres øjne, et sikkerhedsapparat, altså der er et, der har en 10 km væk fra det, fra, fra det sted, hvor de mødes, der ja. er en sikkerhedszone på 10 km. Jeg mener, øh, du kommer jo aldrig igennem. Greenpeace prøvede at sejle i, kom ind til det i, i, i formiddagen, skulle jeg forstå, eller i morges. Ja. Det kom de så heller ikke til, fordi hele den tyske flåde er kommanderet og ligger der i Østersøen stadig. De så indtil så indtil det, indtil det er, indtil, jeg mener med det er, at det er med til Merkel. Merkel? Andrea. Oh, Merkel. Uh, ja, ja, ja, Merkel. Geil. Uh, det du skulle tænke på, det er en til hende, det er, den danske, kan du huske hende, der svømmede ind, øh, og, og begyndte at slå på atommissilerne over i England, hende den danske. Jo, jo, det er det. Hende er de bange for. Ja. Det er hende, de realiserer. Og det det, og det er til, derfor, man altså, hun har hun lavet svømme. de her ting. Man tror du ikke, så er det derfor, at hun så... Hun kan dykke 6 km. Så tænker folk, prøv at høre, vi bliver ned til at gå og sådan noget et eller andet, nu når de er, vi ikke... Det er klart, at nu jeg er, at er andet, tysk du? politi er jo også kendt for at gå til vaflerne. Ja. Øh, en elgammelt tysk tradition øh, at, at tage fat, øh, skal lov for. Med øh, problemernes råd? Ja, og så sker der jo det. Altså selvfølgelig, det, det optrapper jo. Og 16.000 betjente, så, så sker der bagat, og så er der alle de der. Men øh, vi har gudskelov øh, placeret en mand midt i det hele. Og det er jo ikke bare en mand, men Ajah. det er en mand, om hvilken... Øh, man har sagt, at, at mange øh, ser ham som et øh, modikon, Et øh, venstreorienteret modikon. Jeg må man nok sige. Øh, medlem af SF Ungdom, og det er det helt for... Nej, det er joke. Det er helt, helt rigtigt at sende øh, ham ned til den helt reelle dækning. Ja. Det er Kristoffer Mejner, mine damer og herrer. Det er Christoffer. Hej Kristoffer, det er Anders og Anders fra radioen. Hej Anders og Anders fra radioen. Christoffer Meiner. du er øh, Betrændigheders udsendte. Det går ikke og det vi gerne vil høre, øh, udover, øh, har du det godt? Det spørgsmål jeg lige have en gang til. Har du det godt? Jeg har det godt, ja. Godt. Jeg har lige gået 10-12 km øh, i sol, men har lige fået noget vand, så jeg har det godt. Har du været ude at købe grøntsager, Christoffer? Jeg har ikke været ude at købe grøntsager. Øh, hvordan er det med infrastrukturen i, i, i der, hvor du er? Øh, kan, kan man komme? Altså, er det ligesom Roskilde Festival, eller er det værre? Øhm, jeg vil sige, at der er rimelig godt styr på det. Øh, der er jo udkommanderet noget, der ligner 16.000 tyske politibetjente. Ja. Og øh, tyskerne har jo som regel styr på noget med orden og at tingene fungerer og sådan noget. Det har de sådan set også her. Men man skal gennem cirka for hver 500 meter skal man gennem et, et politi checkpoint. Men så hjælp af adressekort fra jeg opdaget, så kan man så regel komme i fleste steder. Så Kristoffer, så det dine venner skulle have gjort. Ja. Det var, at de skulle altså han havde pressekort, og så havde de kunne komme igennem ind til toppen Men hvor, hvor er du nu, Kristoffer? Jamen jeg står 5 øh, fem kilometer fra Heiligendam, ja. altså hvor øh, de otte lyderne er. Nu virker man høre at der er en hel over mig. Øh, nej, du kan bare... ikke, nej. Gå ind under et træ, Christoffer. <laughs> øh, men jeg står udenfor. Øh, jeg er cirka 5 km fra Heiligendam, øh, hvor der er et, øh, en, et, et stort hegn. Øh, jeg står ikke tæt på hegnet, fordi der er simpelthen for mange mennesker til at komme igennem, men der er altså en menneskelig blokade her på ca. 3 400 meter, så vidt jeg kan se, med folk, der øh, hygger og spiller musik og, og drikker. Det minder faktisk på mange måder om, om Roskilde Festival. Hallo, Hækker Stoffer. Må jeg spørge, du er ikke inde med hegnet? Mm. Ja, jeg er ikke inde med hegnet, nej. Der, du er sådan lidt ligegyldigt stadig i forhold til det, der foregår dernede. Må spørger, hvad laver du Bor, så nede? Ja. Ej, jeg er bestemt ikke ligegyldigt med, med, hvad der foregår, men jeg går jo og snakker med folk om, hvorfor de er der, og hvad de regner med at opnå. Har du fundet ud af, hvorfor de er der? Øh, ja, det har jeg. De er jo bare at protestere mod G8-møde. Det, det er rimelig til. Det, det er det, det, det, men, det men, er de så. Men kan du finde ud af, hvad er det præcis ved G8-møde, som, som, som, som de protesterer med? Er det selve det, de samles, eller er det måden, de gør det på? Nej, jeg tror hverken... Jeg, jo, men jeg snakkede med en, han, han, han, han protesterede mod hele... Øh, det virker som om han protesterede mod hele, hvad skal man sige, G8 øh, landene at de overhovedet findes som en organisation fordi mm. at, øh, at det her det, det er noget med at de udgør cirka, er 13 af verdensbefolkningen, og de sidder på uendelig meget mere af verdens rigdom, og det mener han simpelthen at det er uoverfærdigt. Okay, øh, så det var i hvert fald ens mening. Hvad havde han, hun der? Hvad havde han, hun, der løsninger eller forslag til forslag til hvordan vi skulle løse det? altså udover at kaste kartofler med, øh, med i. Hvad, hvad var så ellers løsningen på det? Jamen altså, så, øh, så langt tror jeg, ikke, tror jeg ikke, vi kom med. Øh, de de, de løsningsforslag, jeg har hørt folk komme ja. med, det er mere sådan i form af slogans, med folk, der <laughs> siger, at et, et menneske er et menneske, og det skal jo så underforstås, at det, et menneske nej. er et menneske, uanset om det er i Afrika eller i USA, eller hvor det er. Det er Peter Rolke-Eisling, ikke har sagt bedre. Det skider jeg på. Så, men, men sig mig lige en gang, Christoffer Meiner, disse Øh.. Protest de der, øh, der protesterer, de protesterer, ikke? Ja. Øh, er det øh, de en homogen gruppe, eller er, de, eller er Jeg har set, set mange billeder af klovne, for eksempel. Jamen, det er, det er klovne her, end der er, som jeg prøver. Jeg prøver øh, faktisk at skaffe et interview med en af dem, men de er ikke så villige til at snakke med pressefolk. Øh... Hvorfor? Ja, det har jeg jo ikke for noget. De vil de stopper, kan jeg jo ikke snakke. Anders, Det må jeg sige. Kristoffer kan jo ikke få noget svar. Jeg vil bare sige, at jeg var som en generelt. Ingen Jeg vil være varsom at interviewe kloner generelt, og hvis de siger noget om, at du skal lugte deres blomst i knapperet, <laughs> så gå langsomt væk. Men væk ikke rød til en Det vil jeg huske. Øh, og Jok dem ikke over til andet. Men ellers, øh, øh, øh, mh, mh, mh, mh, mh, hvem tror du vinder? Jeg tror, der vinder? Ja. Øh, det kommer an på, hvad du lægger, hvad man jo lægger i ordet at vinde. Ja, enten vinder g 8 eller også vinder øh, de protesterende. Altså, jeg tænker på, øh, hvem, hvem, altså... Altså hvis jeg siger uanset sådan et helt helt sagt her fra hvor, ja. hvordan jeg har fulgt det sidste par dage, så tror jeg at hvis der er nogen der vinder, ja. så er det det tyske politi, fordi at de har nogle her flotte uniformer. Det ja. har de for det første, men jeg vil også sige, at de har utrolig, altså der har hvad skal man eller i hvert fald den det stykke tid jeg har været der har selvfølgelig været noget ballade. Det må man ikke glemme, og der er blevet skudt med nogle vandkanoner og sådan. Men jeg har været nede de sidste to dage, og der må jeg sige, der har de virkelig haft godt styr på det de steder jeg har set, der har ikke været optrækt til særlig meget ballade. Okay. Og hvornår skal vi hjem igen? Jamen, efter planen skal jeg hjem i morgen, sammen med g lederne Så jeg håber, at de er færdige den tid. Så er du hjem sammen med dem? Nej, hjem samtidig med dem. Nå! Hvis du kommer ind på den anden side af hegnet, ikke? Hvad siger du? Hvis du kommer ind på den anden side af hegnet på en eller anden måde, med preskort og så videre, ikke? Det tror jeg godt, jeg kan garantere, at jeg ikke gør, så vil jeg så selv mod, Hvad det hedder? Jamen, Ulla Terkelsen er inde bag Kristoffer Meiner. sidder på skødet af George W. Bush i det øjeblik, Kristoffer Meiner. Jamen, det er jo også ulet særkelsen. Jeg er jo bare ikke for for mig. Ej, det er ikke den holdning, der har gjort det, til altså det, den er. Det er holdningen, <laughs> hvis jeg overligne mod nye sejre. Det er altså... <laughs> enkelt smuk og konstruktiv. Jeg siger ikke noget, med... men vi har store forventninger til det herinde, og vi forventer i aften i 18.30-nyhederne at, at se dig på en eller anden billede stå øh, med kloven eller noget og, og, og på en rigsede hegnet. Ja. Æ, taler I for vores beggevange? Ja, det kan du regne med. Tak skal jeg. du have. Kristoffer med Meiner, vi ses. Ja, vi ses ja, vi, vi holder stolen varm. Pas godt på dig selv. Ja. Godt. I må have det godt. Grüß Hej. Tschüss. Tjus. Moin. Hoi. Så er det tid af bingo. Hoi. Oh, hvad vil det være her? Hoi. Hey. Det er vores kendingsmiddelid til... Det, som hedder tillidsbingo, mm. og øh, i dag til at læse nummerne op, til at i hvert fald øh, prøve at se, hvordan man gør det i en praktikant på Christian Jørgen Pedersen. Goddag, goddag. Goddag, Christian. Øh, tidligere været på Betræd Klub. Det havde man <laughs> lukket, kan jeg forstå, ikke? <laughs> jo, det fik vi lige lukket. Ja, det, det gad ikke det lort og Så lukkede det sgu selv, ikke? Og ligesom, var det ikke noget, ja, jo. Altså, ja, også ja, det ja. public service også, ja. har jeg også. Der kommer jo et helseprogram om aftenen, kan jeg forstå, ikke? Med, ja. med, med Pugelgaard. Men og... Med Nicolai og Pugelgaard. Elgård, kunne jeg forestille mig. Og, og så og... tror jeg, vi skal lade den ligge der. Okay. Hvorfor, Christian? Er du bange for, at, du siger noget, at, vi, at vi siger noget forkert nu? Okay. Nej, men var det ikke meget rart med fantasien derfra? Jo. Er Nikolaj Moldbæk og TV-lægen, det tror jeg Var man, det ikke jeg... meget rart med fantasien derfra? <laughs> jo, tak. Mens vi sidder her i varme og hygger os, så sidder Christoffer Meiner øh, ude... ...med en kartoffel i nakken. Og drikker fade. Og drikker fade. Ja. Christian Christian øh, Kræde, også kendt på Puls, og øh, endnu mere kendt for ZTV i gamle dage. Ja. Det er, og med nøjeblik skal du se, hvordan... Det er gået mange år overhovedet, af, at jeg rent faktisk var en nyhedsredaktør på ZTV. Jeg, sige, jeg har han? jo to lænestole på ZTV, som jeg fik fra Dødsbodet og at hente i en Folkebogen. Kunne man det? Ja, det kunne man godt have taget. Han skulle have købt det en G-bil, den må der gode historier af. Ja, det kan okay. jeg ikke passe. En G, hvad står det for? <laughs> electronic News Gathering. Yeah, det er, når man kommer ud med kun med et kamera og en mikrofon. Hvis det hedder EFP, så er det Electronic Field Production, så har man også lidt lys med. Ja. Og kan lave to produktion. Men øh, og der er det måske i Vi mening var jo, at det var dig, Kred, der skulle lære af Anders, hvordan man trækker numre. Men måske er det bare mig, der skal lære af sådan to store tv-kapaciteter som jeg. Det er kræde der er kapaciteten Ja, det er faktisk en Nyhedsredaktør på ZTV. På ZTV, som havde. Hvor mange siger? 3, det er ikke noget med seer og sådan noget. Nej, det, det er, det er noget, hvor mange nyhedsredaktører kender du. <laughs> ja. Nej, det er kampligt faktisk rigtig, <laughs> det er en piss. Der fik du mig igen. Se. Igen vinder jeg. Om Lejbli skal vi have musik for den lillebror, Christian, som vi rigtig godt kan lide på programmet. Også, øh, og så skal vi inden da have gjort en masse mennesker lykkelig med noget tilspinke. Og det gør vi nu. Skal vi ikke gøre det? Jo. Men øh, Kred, er du klar til at trække et nummer? Ja, selvfølgelig. Eller jeg trækker, men du læser dem op, Kan okay. det? Okay. Det du gør, det er, at du ringer 70 20 til, os, når øh, du mener, du har tillidspinke. Hvis du er så heldig at komme igennem, så råber du Tilles jeg siger bare Tilles som som det allerførste, når du kommer igennem. Christian, vi spiller først en række. Og det første nummer, jeg har trukket til dig, det er nummer 14. Så skal du sige det. Nummer 14? Nummer 14 er det første nummer. Nummer 14. 73 23. 20 Prøv at træde en mere, Christian. Øh, jeg trækker nummer 11 til dig. Nummer 11. Nummer 11? Ja, der tror jeg at vi bliver nødt til at få et nummer mere. Okay, 40. Og næste nummer er nummer 40. 40? Mm -hmm. Jeg bliver altid nervøs, når du overtræner nummer. <trykker> hallo? Med god grund. Ja, hallo. Ligesom. Ja. Tillykke. Tak, skal du. Hvem har vi igennem? Kasper Kofod. Kasper Kofod, det er fra Bornholm, korrekt? Det er korrekt. Kasper, Ej, er jeg, velkommen til han, programmet, og tillykke med det. Øh, nu, nu skal jeg høre, inden vi går videre. Kasper, den lyd, der er i baggrunden, hvad stammer det for, for noget maskineri? Ja, det er en blanderer. Er det en John Deere? Er det en John Deere? Ja, det er. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Har sådan ja, ja, ja. en fyr blinklys? Ja. Er det muligt, at du kunne aktivere det og bare lige sætte telefonen hen, så bare lige kan høre det til senere reference. Ja, okay. Hold det. Tak. Kan du hører det? Det er, ja. det er ikke blinklys, der gør meget væsentligt, men det, var, det, det er meget diskret. Ja. Øh, Kasper, hvad laver du? Jamen, øh, jeg er på vej hjem. Det... Det... På vej hjem i en John Deere? Nej altså ja men. Øh... Der er vist lige noget moms, øh, noget skattevæsenet. <laughs> ja. Altså. Nej nej, jeg bruger, det er ikke til at være Jeg skal lige ud med noget gyldige i aftens. Altså, jeg... så, ja, så kører du noget på sjældent i din. Ja, hvad siger du, Kasper. Han er bare... Jeg er på arbejde, Nå. men øh, jeg er på lang hjem til gården, morgen står. Nå. Så er det, Kasper, er du ansat på gården? Eller, eller ejer du den? Nej, jeg er ansat. Øh, som, som, som, hvad er, hvad er din titel på gården? Ja titler titler, det bruger vi ikke så meget <laughs> Men øh, medhjælper vel Suschef ja. Medhjælper, og øh, er, det, er det en bedrift der har, øh, der har også animalsk produktion? Ja der har vi Hvilket animals? Øh, grise Krise? Oh, Er der, der ja. taler om mange grise eller få? Øh, jamen der, er, der er en hel del, men øh, vi udvider i håndtægget af Kasper, så... hvor på Bornholm bor du? Øh, oh. okay, selvfølgelig. Hvorfor? Der er dejligt nu, Lars. Nej, det det jo ikke så meget. Okay. Det var mere, hvis du boede i Rønne. Nå. Jamen, så... det er du for at sige, på på Rønne. Også. Okay, det er bare, fordi den der Café få inde på tåret i Rønne. Mhm. Ja. Det er jo en café. Ja. Og øh, De har et køkken, de har et menukort, men der er bare aldrig åben for maden. Det er simpelthen mærkeligt. Okay. <laughs> <laughs> Anders, kan du sige, det er en relativist ferie på trakken at kigge igen på? Ja, nej, det er det. Så det. Når det skal godt være, Kasper Sæbøler, at det er det bedste sted, der findes i Rønne. Det skal du ikke sige om café Gustav, eller sige, det har du ret i. Jamen, det er svært med Gustav, fordi at, øh, der er jo ikke så stor konkurrence café-mæssigt Gustav i Rønne. Nej. Øh, Nej. Mange har prøvet, men øh, ingen har lykkedes endnu. Øh, Kasper, når du i, øh, ikke øh, er på øh, gården, øh, ja. og, og øh, er øh, alligevel til stede i livet, øh, hvad laver du så? Jamen, øh, så slapper jeg af mit gode vinderslag, og lidt. Er der en familie indover over allerede, eller er du øh, stadig? Nej det er der ikke. Okay. Kasper, du har vundet en uh, mulebus. Ja, du har. Og, og det du skal gøre, det, det er, at du hjemmesom. skal Hvad sende lige en til os på Satans Yngel, en, en, en, en, en, en, Satans en. Peter, eller Satans... <laughs> ja, satans <laughs> Yngel, snabelag.dr.dk Og i emnefeltet skriver du Kasper Kofod, Rønne Bornholm. Ja, og så er din adresse, ikke? Så skal vi sørge for det. Og have en rigtig god dag, kør forsigtigt. Kreder du et spørgsmål? Ja. Hvad gør, at ikke alle mulige andre bare opretter en hotmail i Kaspers navn, og så sender den med deres adresse? Det er det nødvendigt spørgsmål, jeg nogensinde... De kan er, jo ikke kode Christian. Christian. Vi tillids, kodet hvad er kode til, til Kasper? ikke lige givet til Kasper. Kan du, huske du huske kan du huske det? Nej, det kan du ikke Problemet huske. er, at jeg lige også læser <laughs> det, der vis. Ja, så skulle du måske godt trætte dig, fordi det er jo ja. derfor, vi har dem med kodet. Kasper, Kasper Kasper, undskyld, Undskyld, Kasper. Det er sidste gang, Christian øh, Kred, han er med studiet. Det skal du bare vide. Det er ked af, at han var inde lige, når du, du var igennem. Ja, det var, det var jævlig. Kasper, kan du have det en god var... dag? Ja, en rigtig ja, god, god sommer. Ja, god sommer. Ja, lige måde. Hej. Kræde, øh, hvad er det, vi hører her? Det er Peder. Det, vi det er min overbrød. Det er The Sau, og, hvad Ej, med sig. din bagman. Er det rigtigt? Hvis jeg, det jeg, rigtigt. Havde, hvis jeg havde en lille brød, så mener jeg, ville kunne jeg kunne huske nogen på en plade. Det mener jeg også. Og det bare komme sådan men det er rigtigt, det er Krædes lillebror. Hvad ja. hedder nummer? Han hedder Peter. Han hedder, hedder numret? Han hedder Peder! Er du der i familie med ham, Christian? Ach, det er sgu utroligt. Jo. Det er det bedste nummer ifølge Christian. Nej, ifølge Peders storebror. Og jeg synes også, det er et af rigtig mange gode numre. Og faktisk også det bedste på hans plade. And he just pointed to the sky Han hedder Peder Nummeret her hedder The Sauer, Og det er med Dean bagman. Ja Baumann Baumann Hvad synes du om det? Jeg kan godt lide det Det er fantastisk Rigtig dejlig plade Hvis du lige har 139 kroner Eller 119 Eller 99 kroner Eller 80 kroner på iTunes 80 kroner på iTunes Eller andre musikbutikker Tester, ja Det er TDC. Det er i himlen. Payload, for fan Payload er god cd on. Nej det skal man simpelthen ikke. Hvorfor jeg har jeg ikke prøvet det? Jeg så det bare en Pirates of the Caribbean. Nu har City Online. City Now. No. Det er jeg beder om bare ikke om. Det, fordi det er sådan lidt, det tager. Deres forretnings... Jeg kan ikke lide. Mange De, ikke. De vil ikke betale fuld pris. Ja, det er en meget lang stor. Det gider jeg ikke. Jeg okay. gider ikke at købe med det her. Folk skal være endelig gøre det. Uh... Mange sidder med en plade øh, og tænker, øh, er det mig, der er heldig i dag? Øh, Kasper fra Ny Lars var heldig øh, med en række. Men nu spiller vi pladen fuld. Øh, de læste, øh, råbte numre er jo 14, 11 og 40. Øh, spændende bliver det. Jeg kan sige, at øh, Jeg har ikke længere til at læse taler op. Kræde blev sur. <laughs> Christian ville ikke mere. Det passer ikke her. Og det passer også meget, også, også, også, også meget fint. Kære ven. Vi læser op selv. Læs sit nummer. Bare, nummer 8. Man. Nummer 8, jeg tror vi er heldige allerede. Jeg skal ikke kunne sige det. Hallo. Hallo det ja, En meget lykke med flok diktion, hvis jeg også må sige det. Anders, vil du iværksætte en synflyd af spørgsmål? Tak. Hallo? Hallo. Tillykke. Tak skal du have. Hvem har vi igennem? Du har Jesper igennem. Goddag, Jesper. Goddag. Og hvor ringer du fra så? Jeg ringer fra Fredensborg. Oh, oha. <laughs> Det kan man bare sige, når nogen siger Ja, Det er, sådan det er en et... eldgamle regel. Det. Ui, nej fredensbrog. Ja, ja. Det er der hvor I går i optog, når hendes så kommer op, er det ikke korrekt? Det er jo lige præcis det. Sådan. Det var når det var Kasper, du? hedder? Ja, nej, Jesper. Jesper. Nej, det var nu Jesper. Ja. Og hvis vi tager en til, så det er jo der kommer igennem. <laughs> Jesper, okay. øh, hvordan er det med Fredensborg? Ja, hvordan er det? Ja, men det er jo, det er jo sådan til rent luktus, jo? Altså, ja. det er jo ligesom på en måde lidt at være i. I øh, Orkanens øje kan man sige, der sker jo mange ting heroppe. Hvad er der for eksempel sket i dag? Ja, der er sådan set ikke sket sådan specielt meget i ud over at øh, busserne de ligger og dribler rundt med plag på, fordi de jordk har vanden og sådan så men ellers på en kongelige front, sker der ikke rigtig noget. Hvad skete der i går så? Oh, jeg tror egentlig ikke, der skete noget. Hvad men... sker der i morgen tror du, nej, det er jo meget. Ja, ja. Det, det er jo ikke. også et godt spørgsmål. Det er jo men, ikke for det. Helt ærligt, at jeg spørger, det er ikke for at være sur noget, men det der sker, det er bare, at der er en gang imellem så kører de en ud af op, øh, og nej, stodt, nej, nej, nej. det. Ikke? Ja, det er ved det store fragte der. Men man kan jeg kan mest sige, når der er officielle begivenheder, så synes jeg, at man er rigtig god op i Fredensborg til at bakke over omkring det, fordi man ser altid en masse mennesker ja. i på vejen. På vejen op på til, til slottet. Så er rigtig flot. Det er noget rigtigt. Ja, ja. Og jeg vil også sige, at hvis man er i Orkanesøgørn, så sker der jo heller ikke så meget. Det er jo ude omkring, at, at det er fint on. Jesper, øh, hvor gammel er du må at spørge? Mig? Jeg er 49. 49. Hvad laver du til daglig? Jesper? Jeg er indkøber i det i danske fortvarg. Nå for hvad har du, hvad har du Det er godt nok interessant. Mm. Jesper, hvad du senest købt? Hvad, hvad siger du? Hvad er Hva? det seneste indkøb i forbindelse med arbejdet? Medmindre det og er så hemmeligt, så du er, ikke kan sige det. Det kan jeg sådan set godt. Det er vel... 40-50.000 liter diesel <laughs> okay. til nogle køretøjer, tror jeg tror. Ej, det var... Nå, no, ja. ja. Og hvad... Er, må jeg spørge... Er det biodiesel? Det er biodiesel, ja. Sådan. Når I køber fly og sådan noget, gør det via dig, Jesper? Nej, det må jeg sige. Der, der er nogen, der er bedre til det end mig. Hvad med ammunition? Dem findes der også andre folk til. Kuglen, <laughs> cool uh, man kan i uh, Det kunne jeg godt købe. Rundgrof. Rongruf. Rundgrof. Jeg var ude at sejle med en af flodens fartøjer her uh, sidste år. Ja, det synes jeg, jeg kan huske. Og det gik rigtig godt på, øh, på den side af sagen, man kan kalde forsyningssikkerheden. Der, jeg har da sjældent været ud for et mere forsyningssikker øh, foretagende end, end vores forsvar. Jeg må sige, der, der var altså lavet godt op af alt, hvad der skulle være. Så hvis du har haft ansvar for noget som helst, så, så har det bare været i orden. Det er de eneste <laughs> steder, hvor man kan sidde på, øh, i Ghana, ud for Ganas kyst og spise øh, makrali tomat. Ja, det ved Og når det så er sagt, så øh, husker jeg da, at du har berettet dig, efter du kom hjem ja. øh, fra, fra skibet her, at de ansatte på skibet, altså hele, hvad kan man sige, søvandens del, ja. var jo helt ubeklageligt gode. Ikke? Jo, jo. Lige på at sige, der var noget styrmand, noget, noget Men Der ellers, var noget med mæssenød, men, men også vil sige... De øh, menige, at, det er menige Det er også en besætning, der voksede undervejs, fordi man får virkelig god mad. Ja, ja. Øh, og, og der var også altid, er der nogen, der har en skruetrækker? Den er her. Ja. Der er ikke noget der. Er der. Har du nogensinde bestilt noget, der var forkert? Ja, det er det, det, det, det, er vel hen Det er vel hen, hvad jeg tror. Hvad kan du, Jesper, hvad skulle det være? Er ja, det noget, du tør at Ja, nej, det, det, det er for hemmeligt, Se mm, mm. <laughs> selvfølgelig. Ja. Jesper, du har vundet en mulepost. Ja. Og så har du også vundet vores taknemmelighed over, at du gad at ringe til os. Og øh, mm. hvis du vil være rar at sende en e-mail til statensvinkels-snablag.dr.dk uh, og i hjemnefelt, Anders skal du skrive and he, point, and he just pointed to the sky and he just pointed to the sky og så naturligvis din adresse så skal vi sørge for det fornødende jamen øh, det og, gør jeg da bare og så må du have en rigtig god sommer Jesper ja og, og, og hils med arbejdet I gør det godt i det danske ja. forsvar ja det må jeg sige vi prøver tak. det er godt Jesper ha det godt ja lige måde. moin, moin. moin. moin. Hov, hov. Hov. nuvel Oh. Hey, vi havde jo lige glemt, at uh, vores uh, gode kollega Huxi, fra uh, Mondo på V3, ja. og her uh, vores uh, gode kollega også, uh, også gode ven, uh, Iben Maria Søjn. Ja. Vi sender Mondo om lidt, og uh, jeg har fået at vide, at der er lagt noget skægt op. Er det ikke rigtigt, ja, det er noget skæg. rigtig sjovt, til, hvor vi lige ligesom griller hundi, skulle jeg tænke sig, griller Huxi, <laughs> eller... Uh, Ej, jo, hundi, jeg synes jeg var fint. Gry har fundet en lille klip ja, fra i går. Er det noget? Er det sjov? Ja, det er ja, det. Er, det, er, det er mega sjovt. De tog musen op til munden og begyndte at slikke lystigt på den. Men ja, det er da selv, der får alle håndbakterierne Jamen, i Jamen, det er det jeg kom til at spille, spille kaffen ned på min mus. Virkelig ulækker reference til klokkeværket. Jamen, det... Øj, hey, du. Arh, det smagte heller ikke specielt godt. Det var, fordi Anders Breinhardt så... har siddet du med sin sure hånd her. Ud. Ja. Det var da ikke sjovt. Ikke, ikke hvad, hvad, hvad sker der hos i det Det var jo et afsnit i øh, fredagsbio, der gik <laughs> helt forfærdeligt galt, høre. Ja, det, det var lidt voldsomt. Jamen. Hold op. Skal jeg forklare, hvad der skete? Det udligere, ja, der ikke det. Ja, Jeg er jeg, jeg, jeg, jeg, <laughs> jeg siger, når jeg er færdig med at forklare, hvad der skete, så siger du igen. Det var ikke sjovt. Nej, det, Nej det var et hyggeligt klip. Det var yeah. altid sjovt at høre. Ja, ikke en mus er godt. Ja. <laughs> og klokkeværket, og så noget med mine sure hænder. Yeah. Huxi, jeg glæder mig meget til at høre jeres program i dag, Også fordi i morgen er vi her ikke. Der sender vi for Forhus. Mm. Nå, så fordi kommer vi der til at savne, ja. Mest fordi vi jo aldrig sender om fredagen, ja, bare, tak for så lystige, vi er fløjtende ligeglade. Tak for den gode, øh, lystige... Øh, altså, du kunne man virkelig høre. Det, det ville komme til at savne med din stemmeføring der. Ej, Anders, hold op. Det er gas. Nå, vi ses, ikke? En rigtig weekend. Mondo er klar lige efter nyhederne. Jeg vil sige at vores hjemmeside på betalt, kan man tjekke ud. Ja. Der kan man løbe til billeder af mig i en Audi R8. Så slapp af. Vi ses lørdag, Anders. Det siger jeg med glæde i stemmen. Vi siger til Soko, ja, og uh, kære lytter, for jeres der skal et soko i Aarhus eller i København, mm. så ses vi der. Mm. Og så hører vi i Varetun i morgen, klokken er to yeah. direkte fra DR's... Arkiver. Næh, øh, fremskuddet Usandsynligt lækre knytnæve. Øh, fantastisk arkitektonisk perle. Arkitonisk. Arkitektoniske perle yeah. på Olof Palmes Allé. Jeg vil slikke en mus. <laughs> Oha. No. Spanish, Spanish, Spanish, to Spanish, Spanish, Spanish, Spanish, Spanish, Spanish, Spanish, Spanish, Spanish, Spanish,